Пророк Амос Пророк Амос е работил в царуването на цар Озия и юдиният цар Яровоам II около 793 г. преди Христа. С изобличенията си той предизвиква гнева на свещениците и бил пратен на заточение. Езикът му е прост и ясен. Пророчествата му са пълни с символични образи. Той първоначално е бил говедар в град Текое, 15 км. на юг от Ерусалим, но после бил призван от Бога за пророк. В първа глава говори за наказанието на различните народи заради престъпленията им. Във втора глава продължава да говори за наказанието на народите заради престъпленията им, Включително и на Юда и Израил, за които казва: Въздигнах от синовете ви пророци и от юношите ви за назореи, но вие напоявахте назореите с вино и заповядвахте на пророците да не пророчестват. За това ще бъдат наказани. А видяхме, че пророците и назореите са ученици на бялото братство. Следователно, заради гоненията на учениците ще бъдат наказани. В трета глава Бог говори, че ще накаже народите и главно евреите заради отстъплението им и ще измени обещанието си и казва Наистина, Господ Елва няма да направи нищо. В четвърта глава говори пак за наказанието, което Бог ще проведе над евреите заради техните престъпления въпреки всичкото му старание да ги върне в правия път. В Петата глава говори пак против евреите, че ще ги накаже за отстъпничеството им, за това защото отеснявате сиромаха и вземате от него данък жито, вие, които огнетявате праведния и укривате сиромасите в портата. За това разумният ще мълчи в онова време, защото е зло време. Потърсете доброто, а не злото, за да живеете. Мръзете злото и обичайте доброто. И поставете правосъдие в портата. Понататък говори за Деня Господен и казва горко на онези, които желаят Деня Господен. За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина. Както ако би бягал човек от лицето на лъв, и би го срещнала мечка. От това се разбира, че говори за деня на отмъщението, деня на въздаянието, деня на гнева Божия. деня когато кармата се ликвидира, деня на разплатата. И тук си припомням, че учителят казва на едно място, че кармата е сбор от силите на тъмнината, затова пророкът казва, че Денят Господен е ден на тъмнина, с което се подразбира, че е ден на карма. Шестата глава пак се изобличават евреите, заради отстъплението им от Божия закон и казва «Горко на немърливите в Сион и на живущите безгрижно в Самарийската гора» и казва, че ще отидат в плен заедно с първенците си. Седма глава показва няколко видения, които показват от какво ще пострадат евреите и той се моли на Господа да ги отмени. И Господ ги отменява. най казва «Ето, аз ще туря правомер сред людите си Израиля и занапред няма вече да ги щадя» и високите места Исакови ще опустеят, и светилищата Израилеви ще се засипят и ще стана против Ировоамовия дом с меч. Заради това му пророчество, свещеникът на Ветил го наклеветява на царя и той му забранява да пророчества. Тогава Амос му казва Не аз бях пророк, нито пророчески син, но бях говедар и берях черници. И Господ ме взе от подир стадото и рече ми, Иди, пророчествай е на людите ми, Израиля, а ти казваш да не пророчествам. Но пророкът продължава да говори и повтаря горе казаното пророчество. В 8 глава отначало дава едно видение и след това Господ му казва Дойде свършекът на людите на Израиля за напред няма вече да ги щадя и няма да забравя никога нищо от делата им. И ще направя да зайде слънцето на и ще помрача земята в светъл ден. Тоест, ще има затъмнение, което има отношение към това което Господ предприема. И свършекът му ще бъде ден горестен. И после казва, Ето, идат дни, говори Господ Йова, и ще проводя глад на земята, но не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане словата Господни и ще се скитат от море до море, от север до изток ще отичват, ще търсят Словото Господне, но няма да намерят. Девета глава, която е последна, започва с едно видение, след което Господ казва на пророка как ще порази Израиля и всички народи заради делата им, и никой няма да избегне съдбата си, и казва, ето, Очите на Господ Тейова са върху грешното царство и ще го погуби от лицето на земята, но не ще погубя съвсем дома Яковов, говори Господ. Защото ето, аз ще заповядам и ще преселя дома Израилев, но и за всички народи, както се пресява житото в решетото и няма да падне зърно на земята, от меч ще умрат всички грешни между людете ми, които говорят Няма да допре, нито да стигне до нас злото. В онзи ден ще въздигна падналата скиния Давидова и ще върна пленниците от людите си Израиля и ще ги насъдя в земята им и не ще да се изтръгнат вече от земята си, която им дадох, Говори Господ Твой.